Én kézed az autók nagy szerelmese vagyok, és hát lényegében a törvény először akkor csap le rád, amikor te is autókkal foglalkozol. az, az miért csináltad? A pénz, vagy az autómárkák, vagy, vagy... Soha életemben nem kerestem belőle pénzt, soha életemben nem foglalkoztam, ez egy... De itt ítéltek el, nem? Az volt a, a törvényes. Igen, a törvény akkor éppen uh, egy olyan... Uh, Dávid Ibolya asszony hozott pont egy olyan törvényt, amikor semmi esetre sem kaphatott uh, az a csoport, uh, akivel barátkoztam és dolgoztam, uh, felfüggesztett börtönbüntetést. Ezek ut ez uh, utána megszűnt. A de, de igen, módosították persze, de Dávid asszony alatt lé, mikor mikor igazságúgyi miniszter asszony volt, hogy volt egy olyan törvény, ezért kaptam 2 év nyolc hónapot, amiből 2 évet töltöttem, kettő év, nem tudom, egy-két hónapot, töltöttem börtönben. De fiatal voltam nagyon, nem? Fiatal voltam... Hány éves, Belőjük. Plusz-minusz olyan, amikor börtön voltam? Aha. Akkor már nem volt olyan fiatal, az ügyel elkövetés és az 90-es évek, nem tudom pontosan. Aha, körülbelül akkor, Jó. Egy segítség volt egy barátomnak, a segítségből ez lett. Dávid Ibolya félre, nekem is emlékezetes. A félreértések emlékezete. a félre, a félre elkerülése véget, nem vagyok autótól vagy, nem loptam soha autót, és nem foglalkozom ilyenekkel. Képzel, Dávid Ibolya nekem azért fontos, mert ő Személyesen járt be a gyár hogy engem tiltsanak ki a napkeltéből, annyira gyűlölt. Csak mondom, hogy ő azért egy ilyen érzelmes belügyminiszter volt Voltak indulata. Jó, jó, jó, csak hogy. E... Igazság, hogy miniszter volt. Vagy nem? igazság, igazság. Én azt gondolom, ja? nem emlékszem erre pontosan, csak erre az apró nyomanszra, hogy nem ö, olyan törvény ö, olyan törvény, ö, törvény volt, amiért nem kaphattunk felfüggesztettet. És a bíró Aha. meg is mondta, hogy felfüggesztetet adna, de kizárja a jogi környezet. Uh -huh. Oké. Okay. Nem Te vagyok e... autótól, vagy nem érdekelnek az autó. én nem is, nem is értek De hogy dolgoztál föl, hogy bekerültél oda? ez volt az első... Az ember... Ö... Érzelmileg, hogy lehet földolgozni. Vagy bent segítenek, vagy... Tehát mindenki máshogy viseli, gondolom, a börtön de... Most rád lennék kíváncsi, hogy rád hogyhatott. Én hogy viselem a börtönt? Igen. Én önmagamat soha nem tartottam bűnözőnek, soha nem tartottam elkövetőnek. Én mindig... Amikor ilyen butuska helyzetekbe kerültem, akkor általában sodródtam a környezetemmel. De akkor sorszerűségnek fogott föl, vagy minek? Vezeklésnek? Nem kell, miért, nincs miért vezek el, nem azt gondolom. Ö, minden körülmények között el tudom fogadni, hogy a, ha a nagykönyvben ez van megírva, mm. fent, lent nem, nem tudtam ellene harcolni. Mm. Olyan volt a jogi szabályozás, jogi környezet, szelavít. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon... De ha... nyertél, vagy vesztettél azáltal, hogy két évet voltál börtönben? Nagyon furcsa kérdés. Én azt gondolom, hogy a 2000-es évek előtti, csak 2000 mit 5-6-8-ig lévő börtönbüntetésben egy termész... nagyon érdekes közeg volt. Nem azt mondom, hogy jó vagy rossz. Értem, egy érdekes közeg. Voltak bent nagyon intelligens emberek, voltak bent nagyon komoly vállalkozók, voltak bent nagyon művelt emberek, össze tudták fogni. De most a rabokról emberek. beszélsz, nem a smasszerekről. Nekem a smasszerekkel alapjaibből véve sose volt gondol. Nem? Nem, mert én megtartom a négy lépés távolságot. Uh -huh. Én nem keverem össze a rácsnak az egyik és a másik, másik oldalát. Uh -huh. Én tudom, melyikem vagyok. Én, az, én azt gondolom, hogy a, vannak ilyen stereotípiák, hogy a, az őrök ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok. Én megmondom őszintén, ha tiszta józan fejjel gondolkodik valaki, akkor azt kell mondjam, hogy amit ők csinálnak, azért a fizetésért, azért a nyomásért, azért a hierarchius rendszerbe betöltött szerepüké, a felső alsó nyomásé, amit a raboktól kapnak. Nem lennél smasszer? Hát, az kibírhatatlan, tehát. Jó hogy nem, nem nagy különbség az egyszerű, egyszerű dologról beszéljünk. Háromszor megkérhet, hogy legyen szíves kiengedni, fürdeni, mert leizzadtam, melegen van, rosszul voltam, lázas voltam, és kienged. Uh -huh. És nagy egyszerre nem enged ki, akkor szemét, ugye? Uh -huh. Igen. Emberi dolgokról beszélünk. Igen, igen. Na most de ezt egy 1200 főnél, Ó, igen. hogy mindenkinek a hülyeségét végighallgatni, és egy olyan döntést hozni, igen. ami ami úgy kezelhető. ez egy emberi dolog, nem? Hogy háromszor megkérsz valakit, én... megcsináljon egy egyszerre, nem akkor ő szemét, ugye? De igen, igen, és azt gondolom, belső világban ugyanazt tehát... Igen. Nem lennék smasser, mert nagyon megterhelő lehet. Én azt gondolom, én nagyon, ö, nagyon megterhelőnek látom az ő életüket, és visszatérve, a, a mostani börtönhelyzet a sokkal elkeserítőbb, mint a... Igen, romlott? Nem tudom, mert még nem voltam. Én nem kívánom senkinek, nem, ez se igaz, van akinek kívánom, egy pár embernek, uh -huh. hogy megtanulja, hogy mi ez összehasonlíthatatlan a, a régi és a mai, összehasonlíthatatlan. De ez mit jelent? Sűrűséget, vagy civilizációs környezetet, vagy... Tehát beszéljünk mondjuk 2010 előtti börtörről. igen. Azt gondolom, hogy kisebb sérülésekkel jötté ki. Uh -huh. Sokkal több... Uh -huh. Olyan emberrel tudtál találkozni, és teljesen mindegy, ö, hogy ö, teljesen mindegy, hogy ö, milyen szegmensből, mondok egy buta példát. Tényleg egy buta példát szeretnék mondani. Én azt gondolom, hogy a 2010-es évek előtt nem vagyok börtön még mielőtt saját tapasztalatomban tudom elmondani, hogy mondjuk 100 emberből kapott 70 csomagot. Mm -hmm. Volt cigarettája, volt igen, kávéja, igen, volt ö, olyan extra dolgai, ami emlékeztették az otthonra. És komfortossággal tették a mindennapjait. A ma ugyanez a. Ma már nem lehet csomagot küldeni, még mielőtt beleszállnánk ebbe a butaságba. Ma azt gondolom, hogy az otthoni támogatottság, tehát a kintről jövő igen, igen. támogatottság, ami nem csomag, hanem anyag, Mondjuk száz emberből levetíteném 30-ra, és az is tolig. Igen. Azért a számok nem ugyanazok, nem ugyanaz. mert ugyanúgy a száz cigarettázik, ugye? Igen, Csak igen. nem mindegy, hogy 30 a kis pénzéből próbálja ezt megoldani, igen. vagy a 70. Értem. Nem ugyanaz, pont ennyi. A fiai Szerbiában élnek, és ha nem a úrnak el időben, akkor szoktam őket fenyegetni, hogy szólok a Magda Marinkónak, és majd, majd elintézi, hogy elaludjatok. Te ismerted őt, nem? Nem, személyesen nem. Nem találkoztatok? Soha nem találkoztam vele. A... Nem. Soha nem találkoztam vele. Jó, valaki ezt mondta, és akkor gondoltam, hogy mesél róla, mert... Szenád találkoztam. Uh -huh. Szenádúr az ő csapatába dolgozott, vagy együtt voltak. Ő egy kitűnő sportember volt. Nagyon jó viszonyunk volt, nagyon jó barátságban voltunk. Nagyon sokat szórakoztunk együtt. Mm -hmm. Jó, jó, azt hittem, hogy... Az első feleségem a szerb magyar állampolgár volt, és nekünk volt egy pizzérián kiskuhalason, a háborúnál Dél-Magyarország egyik gyöngyszeme az kiskuhalas volt, és automatikusan minden szerb, forvárt, mindenki ott átadott egyszer. Vagy ott aludtak, vagy ide költöztek, etc., etc. és így kerültem, így ismertem meg Szenád egy nagyon rendes, becsületes, mm -hmm. nagyon, nagyon erős birkózó volt Európa, akkor a butaságot mondja, szerintem Európa bajnok. Egy bosnyák-szerb szárvon az első Jó barátom volt. Uztán ennyi. Jó, jó, azt hittem, hogy összefutottatok. Uh, ugye ezt már múltkor is beszéltük, hogy 6-7 nyelvet beszélsz? Igen. Hogy sikerült ezt elsajátítani, mert azért az annyit jelent, hogy biztos nyelvtehetség vagy, de, de hogy történt? Sajnos, nem vagyok nyelvtehetség, mert vannak nyelvek, amit abszolút nem tudok megtanulni. Bármit teszek, én franciában nem tudok megtanulni. Éltem Párizsba nyolc hónapot, Merszéig jutottunk. Aha. És a többit viszont miért tudtad megtanulni? Nem tudom pontosan ezt megmondani. Mi, milyen nyelvek ezek? Mondj. Amit jól beszélek? Igen. Oroszul jól beszélek, nagyon jól, nagyon jól. Oroszosan beszélek, ö, azt gondolom, hogy jól. Németül jól beszélek. De fül alapján tanultad, vagy könyv alapján? Kérlek, melyik tisztelette? Ö, Kecskemét vagy mind a kettő. Kecskemét az első kiemelt iskola, ami német kiemelt német tagozatos volt, az a Hosszú utcai iskola volt, és én oda jártam. Uh -huh. Mit tudom, hetente volt 10 német nyelvóránk. Uh -huh. Az Tehát ilyen az nagy gyerek... dolognak számított. Jó, jó, nem, hát nem volt ilyen még, hogy most minden óvodában, meg meg angol, meg magán, meg mit tudom én. Abban az időben sajnos ez nem volt. És ez ilyen kiemelt dolognak számított, hogy úristen, hát itt németül tanulnak. Az ez másik iskolában meg angolul kezdtek. De ez ilyen, a mi hát Nem tudom, te hány éves vagy, de a 100? mikorunk? Száz. Hát akkor mikorunkban ez azt gondolom, hogy ez ilyen kiemelkedő dolog volt, hogy úristen német, vagy beszélsz valami nyelvet, vagy az oroszon kívül, ugye, mert az a kötelező volt. De ez hogyan az olasz? Ez teljesen másik nyelvcsalád? – Ez egy, egy, egy, egy olasz. Olaszul úgy tanultam meg, amennyire tudok, és azt gondolom jól tudok, hogy hallás alapján. Hallás. Én voltam Olaszországban, Szardínián nagyon nagy kedvenc helyem voltam, Szicilián egy barátomnál nagyon nagy kedvenc helyem, de az olaszul egy Müncheni étterem konyháján tanultam. Igen. Igen. Ott dolgoztál? Díjzsoké voltam, igen. Törgeted a tányérra a igen. Igen, igen, igen. És akkor hallod az egész nap a hablatyot, hogy van, ide-oda a és egy, egy ide után a szót ismered, az értelmi jelentését, nem? Megkérdezed, válaszolnak, és akkor 93. szónál már tudod azt, hogy hogy állunk. Soha nem akartál diplomát, vagy valami magasabb képzettséget? Vagy vágytál rá? Ebben is megkövet, meg kell követnem az ügyvédevet Ő minden körülmények között erre a mai napig pedig 52 éves vagyok, hogy igenis le kell Lát, ö, lát benne, tehetséges. lát veled, 52 év Abszolút igazal is volna, vagy van, de neki mindig igaza van mellett szemben. Mondhatod, mert... hogy nem. Csak érdekes, mert ha ennyi nyelvet beszélsz, akkor valószínűleg jó, az agyad felfogó képessége, akkor könnyedén szerezhettél volna egy diplomát, és akkor a akkor a... Akkor a társadalom talán jobban tisztel, nem hiszem, csak próbálok úgy tenni, mint a... Társadalom jobban tisztel. Hát vagy, figyelj, én, nekem három diplomám van, a tár... a mostani... most segédmunkás vagyok. Azért gondoltam, hogy nem tisztelnek segédmunkásként, csak mondd, neked... A mostani társadalomnak a elvárása a diploma? Most már Ahhoz nem. Kötik? Nem, nem, nem. Korábban volt ez. Képzel, ha nem tudom, mennyire vannak meg a mi generációnk. A mi generációnk, ugye én 1973-ban születtem, Igen. az azt jelenti, hogy 1990-es években szocializálódtunk. Igen. Nagyon fontos kérdés. Az év, 1990-es éveknek a szocializációja, akkor szaladjunk végig. Mi volt a példa? A követendő példa. Ezt meg tudod nekem fogalmazni? A 90-es években? Igen. Tehát mi volt az a 90-es években, amikor azt mondtad, hogy úristen, ez lediplomázott, vagy úristen, ez a barom olajozik. Melyik volt a követendő, a te megítélés egyszer? Hát én a rosszat választottam, én diplomáztam, de az olajos volt a követendő példa. Absolutely. Persze. Tehát szégyen volt tanárnak lenni. Jó, keresed, a kapitalizmus. Picik. Igen, abszolút. És a kapitalizmusban Abszolván. a vállalkozó? Abszolút. Hát, hát ezt, ezt, ezt, Vagy... ezt a szót, ezt engedjük-e? Igen, De én olyan mondtam. semmit mondó, azért jó. nem? Igen, mindenki mind vállalkozó. <síns> és én azt gondolom, hogy a 90-es évek példája a semmi esetre sem a tanulás, a diploma, a, a szellemi meg az értelmi, hanem inkább a, a kölcsény. Tehát nem, nem volt tanár nagy most butaságot mondtam, nem Milyen, volt. Az orvosi Nem voltak az orvosok megbecsülve, nem voltak a tanárok megbecsülve. Én egy, ma megvannak, vagy nincsenek, indifference, De alapjaiban, vége, pont a 90-es évekbe. és mondok egy butaságot, egy olajos kereset, mit tudom én. Mondhatok bármilyen számot, milliós nagyságrendben hetente, és a jogi képviselő abba az időbe 300 ugrott. Milyen. Itt igazából ott a pénz volt a... a pénz volt, igen. Yeah. minden időben a pénz a meghatározó, de a kilencvenes években én azt gondolom, hogy különösen az volt a... Van pénz, van minden. Hmm. Tulajdonképpen ebben a... Vör... Groteszk volt azért, nem? Hogy... Ez a, a pénz meg ez a... Nagyoban nem volt... Hát olyan, olyan ellentétek voltak, hogy... Igen, csak miután rendszert váltottunk, azt értem, hogy a kapitalizmus. Azt én nem tudom, hogy rendszert váltottunk, vagy ja, nem. Ja, jó, jó. Mondjuk azt, hogy jó. Nem volt emlékképem a régiből, tehát Aha. mi azért, a mint gyerekek, ez a 89, 88, meg hú, meg hi, ezt mi azért 15, 16, 17 éves fejjel éltük meg. Hát nekünk mi változott? Az, hogy a Harburgból lett, mit tudom, ami 124-es Merci. Mi így éltük meg, ennek a hátterét, a gondolkodásmódját, a társadalmi megítélést, a társadalmi megbecsülést, ezt nem láttuk? Igen, de a Mercedesnek volt egy olyan sugárzása, hogy bármi lehetséges. Én például emlékszem, mert sajnos Fidesz alapító vagyok, hogy... Jaj, de e Ez, ez szégyellem magam, de most már minden. Ez nem, miért? Mert, az... mert, mert, mert most ez már Nagyon érdekes kérlek. dolog, a... van egy barátom, volt egy barátom, megőrült sajnos. És ő azt hiszem, hogy... A mindent is alapított. És fideszes volt, esdézes volt, nem érdekel a politika. Tehát számomra nem... Csak akkor be akartam fejezni ott, hogy amikor a súggyuri mondja, hogy holnap bezárjuk a munkásőrséget, másnap bezártuk. Amit addig soha nem lehetett elérni. Érted, hogy a merci kisugárzik az egész területre. Minden lehetséges. keresni, bezárni a csicskákat, volt egy szabadság a 90-es években, és az hatott az emberekre. A 90-es években ha megnézed, akkor a ügyeskedő réteg sokkal, erőlébb, elő, elő, na, nem előrébb, sokkal előrébb járt, mint a hivatalos szervek. Ez így van, igen. Anyagilag, Mind technikailag, ö, magabiztosságba, ö, kapcsolati tőkébe, bla bla bla. Ezt ebben egyet tudunk érteni? Abszolút. Ez megváltozott. Tehát ma egy navnyomozó egy nagyon komoly nyomozó és egy ügyeskedő bűnözőnek nevezzük. Nem partner a beszélgetésben. Mm. Elmúlt az az idő, hogy elmúlt a bűnözés ideje, azt gondolom. <gül> Ez jó. Abszolút. Jó, jó, csak Abszolút, technológiailag hol tartanak. Nézd meg, hogy milyen iskolázottsággal vannak a hivatalos szervek. Tisztelet a kivételnek nem az a közepét mondom, tetejét. Elgondolkoztató. A bűnözés ideje elmúlt, de a bűn nem fog elmúlni, mert az én Jézusantól úgy tudtam, hogy mindenki bűnös. Ez rendben is van, meg mindenki bűnös. mondom, bűn... hogy... Persze. Alapjaiba véve a 90-es évekről beszélünk, meg a mostani évekről. De mi a különbség? igen? Tehát, rosszul fogalmazva egy kétosztályos csavargó most nem tud 500 milliót összerakni. Világos. Uh -huh, Korábban meg lehetséges volt. Korábban meg nem kellett hozzá sok ész. Ha már az észnél tartunk, az de természetesen visszabukta mindegyik. Vagyis? Ha megnézzük a 90-es évek nagy igen, itt azért környéken van belőlük gazdagon, vagy volt belőlük, akkor ha megnézed, akkor csak a hiba százalék tartotta meg a pénzt, az a fránya két-három százalék. Örtem. Uh -huh. Majd találkozunk is velük egyébként, csak mondom, hogy tervezzük. A, Sok azt, sikert! A, azt hogyan értékeled, vagy veszed, hogy ebben a Sád Wörner perben lényegében egy statista szerepet szántak rád? Vagy léces értékeld ezt a, a, a perben a, a funkciódat, szerepedet, vagy ezt az értékelést meghagynám a tényleg a legnagyobbaknak, akik ugye ebből a perből jutottak a parlamentbe. Az én szerepem? Elmondtam múltkor, megismétlem. Az a számtalan jogász az döbbenetes és félelmetes, de hogyan látod magadat ebben a körben? Ha ügyészi szem, vagy ha hivatalos szerv szemével nézem, erről már beszéltem múltkor, ezek, ezek a, nagyon furcsa, ez több, nagyon sok összetevős az én szerepem. Tehát először is, ha te öngyilkos akarsz lenni, és én azt mondom neked, hogy ne legyél, mert Orbán Viktor segít, és Jó. meg lesz a te, de... mi kell a filmkészítéshez? Nekem punci, de másnak pénz. Meg lesz a pénz, meg lesz a laboratóriumod, meg lesz mindenet hozzá. Filmstúdiód, akkor megnyugszol. Igen. Mert a magyar általag, állampolgár 94 ba hiszi azt, hogy minden nagy dologhoz, vagy minden jelentősebb dologhoz, 94 nem én találom ki, statisztikai adat. 94 a hiszi azt, hogy politika nélkül nincs üzlet. Igazuk van, nincs igazuk, teljesen indiferens. Nem, ezért tényleg nem tudom. Mondom. Indiferens? Nem az. Nem tudom megítélni, mert az, nem vagyok üzletemben. A átlag ember. lakosság 94 a gondolja azt, hogy minden nagy üzlet mögött politika áll. Valami igazság van benne? A, ez a statisztika az utcán készült. Igen. Az utcai statisztikában benne van a fiatal gyerek, az idős némi, a vállalkozó nem, mer az éppen rohangál, és annak nincs ideje beszélgetni, etc. etc., etc., etc. De az alap, a fundamentja a gondolkodásoknak, az az, hogy politika néha nincs nagy üzlet. Tehát én azt mondom, hogy nem velem kell csinálni riportot, hanem föl kellett volna menni a, a parlament kávézóba, és meg kellett volna nézni, Annó, nem tudom megvan-e még, nem járok már, Meg kellett volna azt az egyet nézni, hogy hány autó indul el az ország különböző területeiről, kis- nagy vállalkozók azért, hogy a parlament kávézóba valamilyen politikai hablatjuk legyen. Uh -huh. És tehát mindegy, hogy be csapva, vagy let valójában. Uh, Jelentéktelen. Itt ö, egyetlen egy kérdés van, a kérdés nem más, hogy mindenkinek ez a vágya. Tehát a magyar gondolkodásnak az alapja, hogy lassan nők nem papot hívnak a haldoklóhoz, hanem államtitkát, mert ah, majd megoldja. Uh -huh. Ez a mi gondolkodásunk. Ez egy feudális gondolkodás. Szerintem, hogy a... Kurva érdekes, mert én nekem, ezt kielenthetem bármikor, bárki előtt, nekem sem politikus. Igen? Sem politikához közeli ember, soha, semmiben nem segít. Uh -huh. Olyan mérvű segítséget kaptam az életem során, hogyha megkérdeztem, hogy ide szeretnék eljutni, ki az a szakértő, ki az az ügyvéd, vagy ki ez fordulja. És akkor mondtak valakit, aki jó volt, rossz volt, majdnem ez is indiferens, de ennyi, nem több. Uh -huh. Ja, semmi, a kollégák segítenek, hogy uh, most milyennek... Uh, kicsit érzelmi kérdést teszek föl, azt tudom, hogy szívesen utasítanád el és bújtatnád mondjuk cinizmus mögé, hogy érzelm. tudom, tudom, tudom, az érzelmek tagadása, hogy milyennek ítéled meg most a helyzeted és milyen jövőképet látsz magad előtt? A... Van a vagy az én életemben? Nem, a saját életedben. Én rendkívül hálás vagyok a... Hát, nem nem Rend? Igen? A rendkívül hálás vagyok a... ezé az éveké, hogy lecsuktak. Mert? Nem azért vagyunk itt, hogy az ügyvédelmről veszélyénk, ő nekem mindig mindent megmond előre. Uh -huh. tehát, ha Ennyire okos vagy, valami nagyon érzéke van Abszolút, nem, Abszolút uh -huh. szuperintelligens, és ő feketén-fehéren logikailag látja a dolgokat. Uh -huh. Én érzelmileg. Ő azt mondja, hogy hagyja, tehát ha én őrá hallgatok, akkor ma ez a beszélgetés kecskeméten nem tud létrejönni, mert nem itt élek és nem így állok, és nem ilyen az életem, és etc., etc. Uh -huh. Mert ő racionálisan gondolkozik. Én érzelmítőt vettek gondolkozom, pont mondott végen. A, a, a kijutom ebből, vagy a, a jövőképp, kétem, igen, hogy Az jó, meg van nagyon szépen e? köszönöm a jó Istennek, hogy lecsukott. Uh -huh. Mert ö, többet tanultam az elmúlt négy évben, mint az, öt, az előtte 48-ban. Már elég a suliból. Megvan a diplomamá belőle, azt gondolom. Igen, de... igen, igen, igen. De ez nagyon, nagyon fontos kérdésekre mutatott rá. Tehát hiszel abban, hogy ha bezárul egy ajtó, mondjuk a börtön ajtó, akkor kinyílik egy másik ajtó valamilyen másik irányba. Nem gondolnám, hogy nem szeretnék prejudikálni, de nem gondolnám azt, hogy egy olyan ítéletet kapok az én ügyembe, ami... Ö normalitáson túlmenő hosszúságú. Uh -huh. És akkor azt elviseled? Van az a szám, amit ö, elviselek. Úgy is, hogy megítélésem szerint én nem követtem el bűncselekményt. Ez senkit nem érdekel, de valójában... Senkit érdekel. nem érdekel. Éppen kecskeméten ülünk, a gyárfás itt van börtönbe, én bele nagyon jobban vagyok. Nem is nem az urat. szépen, ő nem gondolta, hogy 75 éves korában a börtönbe jut. És hisz abban, hogy kiderül az ártatlansága? Sokan templomba kell. Ó, Tempol... oh, ez ez a dolog, van jó. Azért viszonylag. Ö... Nem. Tehát hiszek abban, hogy el, ö, kiderül az ártatlanság, biztos, ha ártatlan, akkor biztos ki is derül előbb-utóbb. Ez nem az én kompetenciám megállapítani, de hát az elsőt, meg a másodt fog, meg hogy börtönben van, az nem tudom, úgy meg van már ön Ő, ő Igen. Vagy ez még csak egy tévedés, és mindjárt nyílik az ajtó? Nem fog kinyílni az ajtó, nem menjünk bele az ő ügyébe, mert nem szerintem ez egy politikai tán... per. Meg vagyok győződve, vagy nem ő, ő lette meg a fenyőt, de nem hiszem az én véleményem számít, bár az ő... Nem, nem az elnyi sem ilyet. Jó, de azért tehát jártam a jogi egyetemre, meg ilyesmi, hát azért egyetlen felbújtó után nyomozott a rendőrség, az hogyan lehetséges, csak ott hagyd nevesek a, magy a magyarok arcába! Ha-ha! <gül> Tehát amikor megölik Fenyő Jánost, és meg akart ölletni Prince Gábor, meg akarták ölni Amerikából innen-onnan, egyetlen egy vizsgálatot indítottak, csak. Hát, na, rá, úgy nem kell Béterfajó hozzá. <gül> <gül> Jó, ezért mondom, vagy nem kell Béterfajó hozzá? Igen. Hmm. Nem a mi kompetenciánk, hál' Istennek. Kompetencián. Macskó, iratkozz fel! Hogy képzeld el az öregkorodat vagy az idős korodat? Nagyon remélem, messze van még. Igen? Abszolút. Na de ha lesz, akkor ebbe az, az életformába Tudod Ebben eb... az életformában, amit a 48 évig folytattam, Igen? ebben nem képzelek el egy másodpercet Na, sem. Na, ezért, ezért kérdezem. Egy másodpercet sem. Majd akkor megszülöd a megoldás, vagy majd a, a sors fogja Nem, kiadva? a sors is aranyos, de azért próbálunk, tegyünk meg mindent, aztán majd meglátjuk, ahogy a nagyok mondják, de... Hmm, azt gondolom, hogy megvannak azok az elgondolásaim, amit követni fogok. Örülök, hogy 48 évesen csuktak le. Már érett fejjel. <gül> sosem vagyunk érettek. Igen, sosem. Igen. Ö, gondolom, hogy másképp élem meg most meg mit tudom én az említett Igen. autós butaságot. Ö, Vannak elképzeléseim, vannak terveim. Van benne nő. Nő? Nő. Hogy ne? Persze, hát. Jó, jó, mert én is mind a mai napig. Az bácsi vagyok. Ugye van ez a butuska mondás, hogy minden sikeres férfi mögött egy okos hát, nő, igen, igen. ez nem így van. Az én megítélésemet tudom mondani, csak tehát és mások másképp látták. Én azt gondolom, hogy minden férfi mögött, ami valamit elértem az életben, én találkoztam a Grundig tulajdonosával, 17 évesen, Gyerek voltam, még 18 nem voltam. És azt mondta, hogy ö, többek közt azt mondta, hogy egy férfinek, amit az élete során el kell érni, abból 51% egy jó feleség. hol igen, igen, igen. A 49 az hozzájön. Ugye, mert úgy dolgozó, úgy mész, úgy igen, igen, igen, igen, Azt gondolom, hogy a, az a energetikailag, hogyha emel a párod, de ezt nem szeretem ezt a szót, ezt a páramat, de e, nevezzük így, ha energetikailag stabil, e, harmonikus életet biztosít, akkor nem lehet problémád az életben. Mert van egy stabil pontod, egy origód, mm. és akkor innen indul minden. Ennyi pontmondat volt Több gyerekem van, de egy érdekes dolog, hogy... Ha hiszünk mind... a reinkarnációba, ez az egyik, amit sok mindent elfelejtünk, és azt is, hogy hány szóbaztat ki velünk a gyerekeink. Igen, ő... igen, igen. De mondom neked, hogy érdekes módon, mindig a nők hagytak ott. Biztos, akkor bennük, biztos bennük van a Hát nem csak bennük, hanem talán bennem is, de mondom neked, hogy... És ez az energetikai, hogy azért nagyon sokszor fáj, hogy nem szeretnek önmagamért. Vagy kiábrándulnak és azt gondolják, ami az elején nagyon magas szintű volt, az a végén, amikor ott vagynak, nagyon kicsinek látszom. Ezt, ezt a libikókát vagy hintát te hogy élted meg? Vagy te hagyod ott a nőket, ezt én nem tudom, hogy... Ja, én, én nekem a, a nő... Alapjaiba véve, én nekem nagy szerencsém van például a gyermekem édesanyja, ez egy csodálatos nő. Egy fantasztikus, intelligens, kedves, rendes, tökéletes nő. Az én életvitelemből fakadóan nem élt, Lünk-tünk együtt. Mert én megyek, jövök. A amblokka női mi volt? Jóba vagy vele? Nagyon, nehogy jó, jó, nem olyan könnyű Abszolút. a nőkkel jóba lenni, csak. Nem, hát ő más kategória, tehát ő. ő a feleségem. <gül> nem a feleségem, <gül> ne? a gyermekem, édes, a, a Nem volt feleséged? Csak... Ő nem volt. Ne? De ő egy nagyon intelligens személyiség, nagyon okos, nagyon szép, nagyon művelt. Az én életmódomból a, velem nehéz élni, és én ezt el, megértem, elismerem. Hm. Mi Ugye velük De akkor azt... hogy találsz magadnak olyat, aki mégis ezt bevállalja? A személyiségedet? Erről én nem szeretnék hosszasan beszélni a férfi és a női, mi voltról, mondjad de szerencsém volt, mondhatod. Például ővel, hogy a legcsodálatosabb nőtől lett gyermekem, aki csodálatos anya és én egy percen belül meghalok a gyerek főnől, minden rendben. Tehát, hogy mondjam, voltak rajta kívül is előtte. Az a baj, én azt gondolom, hogy, és lehet, hogy bután fog hangzani, és a férfi az legyen férfi, a nő az legyen nő. Ne keverjük a szerepeket, ne kombináljunk, semmi nem lesz belőle. A nő az főzzön otthon, ne járjatok menűzni, mert akkor megszűnik a konyhai beszélgetés, aminek sokkal mélyebb és fontosabb szerepe van, mint az otthoni, a házikajának és a szexnek együttvéve. De például apám eltartotta anyámat, mert még szokás volt a múlt rendszerben, hogy a pasi dolgozik, a nő van. Most már ez nem ilyen világban. Anyukár anyukád nem is okoskodott, nem akart, nem kezdett önmegvalósításba. Nem, valóban Ugye? Azt a mutasságokat azt tudja apu átugrott a gondolom. Ugye? Hát nem, a bosszúját ujját belén nevelte anyám, apámmal szembe szerintem, az volt a megoldása. Hát ennek a, annak a generációnak abszolút, tehát a fusztrációikat a gyerekeken nem örököltük, mondjuk így, vagy vezették le. A, vannak csodálatos, én azt, én azt látom, sok emberrel beszélgetek. én azt gondolom, hogy vannak csodálatos nők, fantasztikus, intelligensek, hmm. szépek, csak kedvesek, és nem találnak párt. Ez a párt, már harmadszó mondom, pedig nem szeretem ezt a szót. Vagy azt, ha találnak is, hamar elválnak. Azt, azt... gondolom, hogy több... és Több, nagyon rendes, korrekt, szép, ö, normális nő van, mint férfi. igen Jobb véleményel vagy róluk, mint a férfiakról? Ez férfi? azt jelenti, a nőkről jobb véleményel vagy, mint a férfiakról, ez a statisztika. Nagyon azt kevés nem. férfit ismerek. Uh -huh. Már mind közelről? Hát definiáltjuk a nő és a férfi kiki csoda. Te az ügyvédeletet ismered, nem? Ügyvédelet? Igen. Abszolút igen, azt gondolom. Na, azt mondom, hogy, hogy akkor jó, nem, nem gondolkodtam ezen soha, hogy van-e bennem értékítélet nemi vonatkozásban? Azért azt minden körülmények között el kell érni, megítélésem szerint, hogy a párod, a feleséged, a csajod, a szeretőd, Igen. a tudom én, vannak, hogy milyen, milyen variációk vannak. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen el kell érni, hogy valamilyen módon tiszteljen, felnézzen rád, és te, mint a férfi, mi voltodat el tud foglalni Igen. a családi szerepben amennyiben ezt nem tudod, akkor felborul a mérleg nyelve, előjön az emancipált, egyenrangúsági női önmegvalósítás, és akkor felborul az a rendszer, ami, hogy is mondják, 10 évig működött. Én azt gondolom, de aztán lehet, hogy én látom rosszul. Én így gondolom. Pont, mondod végén. Mondod, hogy nem a bűnözés ideje van, oké, okay. akkor minek az ideje van? És akkor a kicsibe és nagyba is jósolhatsz valamit. Most, ma? Uh -huh. Hát nem vagyok sajnos uh, jós, de én azt gondolom, hogy rendkívül nehéz idők jönnek. Felfoghatatlanul nehéz. De ez háborút jelent, mit Mert nagyon nehéz például számomra a háború, amikor nincs. Erkölcs, nincs áldozat, nincs agresszor, hanem... Erkölcs van? Háborúban? Azért van. Most? Hát hiszek benne, de nem tudom nagyon bizonyítani számodra, de... Mindjárfás úr a mindjáris szabadulásban. Igen. Körülbelül ugyanazon esélyekkel ebbe a, a, a projektbe. Ehm, Nagyon-nagyon nehéz idők jönnek. Próbálok nem hazudni, azt szerintem ő erkölcsi az is már egy hazugság. <gül> Jó, oké. <okay. gül> De látod, hogy hazudok. <gül> Imádkozom minden nap az Istenhez, hogy nehogy kinyissa a szemem, és teljes minden, mindent, mert akkor tényleg felakasztanám magam. Önmagammal szemben is. és meg úgy a világot se. beszélgettem előtte, és ő azt mondja, hogy borzalmas, amibe élünk. Én is azt gondolom. Nekem annyiból volt szerencsés, hogy ö, minden egyes ügyletemről ö, nekem sok, ö, nem is sok, van néhány nagyon közeli ember, köztük az ügyvédem, akinek a véleményét kikértem. És ő feketén-fehéren, jéghidegen közölte velem, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Én is tudom. És mégsem úgy csináltam soha. Tehát én, én kos vagyok, az a baj. Ha most már horoszkóp, hiszünk benne, nem hiszünk benne, ezeket is engedjük el. Én azt gondolom, hogy a... van benne valami, mert én a falnak való típus vagyok. Ide, itt, itt, itt beszélgetünk most mind a ketten viszonylag közö, hasonló problémákkal. Uh -huh. Ennyi. Ö, meséld el egy napodat, kb. egy... Mostanit? Igen, pont amiben, hogy el tudjam képzelni reggeltől estig, hogy mit csinálsz. nem olyan, mint egy... Ö... Mikor kellsz? Ez érdekes, 6-40-kor. Mindig. Miért be? erre? Fogalmak, hogy csak 9-kor szeretek kelni, 640-kor főkelek. Elint is a ügyes bajos reggeli dolgaimat utána meg. Most az elmúlt időszakban. Miért is denkát a Béke szeretet! Testvérem! Béke szeretet! Ah. De, annyira szeretem őket! Intelligens személyiségben. Most már elmegyek sportolni, eddig elhanyagoltam magam, az se, arra sem volt. Az mit jelent a rendszerem. sportolás? Járok egy konditerelm egy nagyon kedves barátom, és akkor... Emelgeted a súlyokat? Igen, szeretném, igen. Ó, jó, jó. hinni kell benne, és akkor Abszolút. sikerül. Abszolút, valami csinálni kell, igen. Igen, igen, igen. Aztán találkozom délben, a, a, a, ha van meg valami megbeszélésem, valami neverending történet, azt így ment el a nap. Nem, mert még ott van az este. A, a démonyaink. Már... Eljő az éj. Nincsenek sokan. Vannak, de nincsenek sokan. <gül> Akkor egyet mutass be. <gül> hát azért az embernek megélni ezeket a... a, a kiszolgáltatottságot. A kiszolgáltatottság, az egy nagyon furcsa dolog amikor nem azt csinálsz pontosan, amit akarsz, oda mész, ahova akarsz, hanem egy kiszolgáltatott ember vagy. Tehát, mit tud, a telefon, és szól a rendőrség, hogy onapot merre van, mert az órája azt mutatja, hogy, tudom én, maga levette. És akkor jön a rendőrség ellenőriz. Sűrűn de van ez? Nem, alapjai bővőben nem. Uh -huh. Most már nem, de a két év alatt azért, uh, tudom én, egy 150-szer, 120-szor ezt megértük. Uh -huh. És ilyenkor érzed azt, hogy rajtad a hatalom szembe, vagy mit érzel? A kiszolgáltatottságot érzel, tehát nem asszol el mélyen, nehogy csörögjön a telefonészek, és akkor nem nagyon rendesek, tényleg nagyon, én őrályok se tudok semmit mondani, a Bácskiskon megyei rendőrkapitánsak le a kalapa. Volt sokszor olyan, hogy jó, most már visszaállt magától, hagyjuk, ne jöjjön, tehát abszolút objekt, normálisan álltak hozzám. De ők végzik a munkájukat, és volt olyan nap például, hogy ezen a szent helyen napi öt ellenőrzés volt. Hogyan lehet az ilyen szorongástól megszabadulni? A leszámítva a drogokat, de azt most adjuk. Ja, én nem drogozom. Tudom, csak mondom, hogy általában úgy csinálják, hogy így erős karakterű embernek tartom magam. Még azért nem bolondultam meg a sok veszteségtől, meg a sok problémától, nem foglalkozok ezzel. Elfogadom azt, hogy ez az ő munkája, és elfogadom azt, hogy én ilyen szaros helyzetben vagyok, majd megoldódik. De akkor is beszivárog a tudatodba az, hogy... hogy... ne hát biztosan okoz majd későbbiekben, mikor ez megszűnik, meg etc., hogy biztosan fog okozni, mindennek van utóhatása, még a igen, földrengésnek is. stressz, igen. Ugyan. Kezelem szerintem. Kezelem. Ö, egyszer azt mondta nekem egy okos ember, hogy a legfantasztikusabb tulajdonságom a túlélésre való képesség. Neked? A túlélésre való képesség, ez nagyon fontos... Egy nagyon fontos túlélők Túlélő vagy? Aha. Milyen minden túlélő persze. De... Mindeközben azt azért elfelejti mindenki, mert én azt gondolom, hogy mindenki a túlélésé euh, ébredt föl, nem a nagy alkotásoként, tehát maradjunk annyi a Hát magyar, jó, de tök, föl, föl, a gondolatokat, tehát... világ megváltozott reggelek. A túlélésre való hajlam, meg a túlélés, a túlélés é, élet, é, élete, az, az nagyon furcsa, mert én azt gondolom, és sokat ismerek, aki a túlélésre él, túlélésre játszik, bla, bla, bla. ez. Tehát ilyen szituációkban a túlélési összönöddel élni. te nem magas nem érsz, hanem mélyre? Abszolút. Hát a, a túlélésnek az a lényege, hogy túléled azt, amit nem lehet. Ugye? Mert nem egy... Magzat, magzatvízi ö, állapotba, vagy egy boldogság hormonokkal túlfűtve, hanem túlélés, pontosan a nevében is benne van, hogy minden áron túlélni. Én azt gondolom, hogy rendkívül leajasítja az embereket. Megítélésem Nagyon kevés karaktert láttam, aki megélte ezt, nagyon-nagyon nagy problémákat túlélt, És ember maradt. Akkor hiszel abban, hogy időben jön el a halál. Carpe diem. Tehát ha nem a túlélés nem visz magasra, akkor bíznod kell abban, hogy... Én nem foglalkozom ebben a kérdéssel. Nem foglalkozol a halállal? Nem érdekes ez. Mindig nem érdekes? Hála jó Istennek, úgy gondolom. Igen? Azt gondolom, aztán nem tudom. Megítélésem szerint... Mások halála? Érted? Hatrát, tehát körülöttet vannak meg az emberek. Hatrán borzasztóan szomorú vagyok, ha értelmetlen halált látok, vagy tapasztalok. Számunkra értelmetlen, mert ezt, ezt felül azért, csak halkan jegyzem meg, hogy nem mi döntünk. Ö... Az megráz. Persze, jó emberek akik értékesek, akiknek még lett volna biztos, mit csinálniuk, igen. Azt mondja, hogy 93 évesen meghal valaki, persze az sajnálja az, szóval az ember, aki. de azt mondja, nem. hogy milyen nem. szép kort megért, ugye? Ha ott nem a mi dolgunk kell dönteni esse, de ez megint más, mint egy 32 éves fiatal, ambiciódús, barátaim és, és esetleg meg. Úgy, úgy gondoljuk, hogy jó ember is vagy, ö, teljesen pozitív ö, élettapasztalatunk volt vele, és meghal, az azért megrázóbb, az elgondolkoztatóbb, akkor egy kicsit megijedsz, hogy... Azért van egy pillanat. Van, persze, hát akkor azt mondod, hogy bazd meg, 32 évesen meghalt, 52 vagyok, mit akarok, Láncdohányos, kövér, sovány, rosszul éltem, rosszul, sokat idegeskedtem, stresszbe élek, és korrektan elgondolkozol saját... Ö, saját magad által felhalmozott, önpusztító életmódon. Mondjuk az, hogy mert felvételt készítünk róla, és nem azért, mert te vagy én, hanem hogy főmarad ez a felvétel valahogy az idők során, hogy szeretnéd, hogy az utókor, hogy gondoljon rád? Hogy lássuk? Nem érdekel az nem a... Érdekel? Se a jelenség, az utókor nem érdekel. Megpróbálom a. A, az általam elkövetett hibákat, vagy a csorbákat azt azért még kiegyenesítem ebbe az életembe. Remélem a fiam az sikeres ember lesz. Mindent elkövetek azért, hogy azon az úton tartsuk. csam... Csuk. Ö, és ami, nem más, más, ami nem hasonlít a te életedre, valószínűen, nem? Nem is hasonlít, nem is. volt, a, a jó Istennek. Ő azért nem a 90-es években szóciálizálódott, szóval, az uh -huh. ő azért neki mások a prioritásai. Ő, én azt gondolom, hogy az ő generáció egy értékes generáció. Élettapasztalatot azt majd meglátjuk, hogy szedik össze, uh -huh. de de ő, Hát mindenki azt mondja, hogy a mai generáció hülye, buta, semmire való. Nem. Ezt mi teremtettük ezt a generációt ilyenné? Nagyon értelmes dolgaik vannak, ha beszélgetsz egy fiatal 17 a gyerekkel, rendkívül sok dolgot meg tud fogalmazni, amit mi teljesen másképp látunk. Nekik más az érzelemvilágunk. De akkor téged nem érzek Én azt gondolom, el, mi, hogy nekünk téves érzelemvilágunk uh -huh. van. Ez... E Meggyőződésem, amúgy hozzá teszem, hogy mi egy téves világba élünk. De azért, mert a 20. században születtünk? Azért? Tehát, hogy ez lett forduló és századforduló? Nem gondolnám, hogy számvisztikailag van ez. Ha megnézzük az hozzánk 1990-es években eljutott információhalmazzt, azt úgy hívják, hogy plecska. Meg itt a főtérre bejöttél, beszélgettél két-három ismerőseddel, volt egy köröd, és annak az információ bázisával rendelkeztél. Amit ők mondtak, próbáltál, hogyha idősebb volt köztetek, akkor ahhoz hasonlítani, Úristen, ez milyen ügyes, Pisti milyen okos, az ellopta, mit tudom én, mit is, akkor milyen bátor. Ugye ez, ez volt a közeg. Egy ma szocializáció, mai szocializációs korba, egy 18 éves ezeket kiröhögik. Beüti az internetre, és azt mondja, hogy figyelj, már egy kicsit Ez, ez, ez, ez van. Hát ő nekik egynapi információjuk több, mint nekünk két éves információ. Nagyma már miről tudott a világba? Okay. Pont mondat vége. Yeah. A lányod miről tud a világba? Az unokád miről tud a világba? Hát fölcsapja tizen a gyereket, és de akkor miért nem vagyok mi boomerek? Mert egyszer mondtam ezt, és akkor láttam, hogy háborogtál ezen, hogy ez a generáció. még bizonyos értelemben tényleg nekünk vége, elvesztettünk. Mi egy rendkívül furcsa korba gondolj bele, hogy mi volt a... Mi szerettél volna lenni, ugye? Nagyon fontos kérdés. Gondolom, nem programozó gondolom nem orvos, gondolom nem katona akartam lenni. Na, brávó. a elvitte katonának, akkor rájöttem, hogy ez butaság, ah, de oké. Okay. Okay. Alapjaiba véve a mostani fiatal generációknak mások a prioritások. Nekünk mi volt a prioritásunk? A szép nagy autó. Igen. Ezek az ökörségek. A mai, a mai fiatalok azok... Mi nem tudom, megfogalmazni rendesen, de mi szemmel éltünk. Uh -huh. Ugye? Igen. A diszkóban a legcsinosabb csajt akartok elvinni. A, a világítás meghatározta az élményeinket a diszkóban. A, a, a kocsi, a, az, az csak a nagy, mit tudom én, milyen Igen. lehetett a. Mindenbe, csak ami a szem. De értelmi tartalommal mi, a mi. Én legalábbis így gondolom. A 90-es években szocializált fiatalok, azok más értelmi tartalommal, más prioritásokkal éltek. Pont mondat vége. Ma már mindenki egyetemre megy, ma már mindenki művelt. Persze vannak több-kevesebb sikerrel, ez nem mindenkire vonatkozik, ha sikerül is. De alapjaiba véve, ha megnézed, a mai fiatalság az... Azt az ára, információ áradatot a világból, az van amit be, be tudnak fogadni, meg befogadnak. Nincs olyan iskola, ahol nem angolul tanulnak. Nincs angol óra, mondtam, vagy buta példa. Nincs olyan iskola, ahol nem viszik őket Ausztriába kirándulást. Nem tudom, az fölöttűnt, hogy amikor minket vittek gyerekkorunkba ki, akkor még volt az osztrák határon testőrek vizsgálat meg a szendvicsből ki kellett venni a húst, meg Igen. olyan, tudom én, meg Igen. négy órát álltunk, mert a mami behozta a tudom én, hűtő, ládát, vagy nem tudom, mi volt itt a sláger, meg négy Igen. fejes VHS-kazettától nem tudtunk elé. 11 évet vártak a szüleim a telefon bekötésére. Tehát beadták a kérvényt, tudom, és mire bekötötték a telefon, az 11 év volt, nem egy hosszú idő, ugye? Nem egy hosszú. Ma, ha bemész, és mit tudom én, egy órán belül nincs a kezedben a telefon, Igen. az új számoddal új de hűségnyugatkozottad, a de mit tudom én... De nem izgalmasabb volt az az élet, amikor én Jugoszláviából próbáltam behozni a pornómagazint, és azért feszültséget vállaltam, stb. mint most, hogy az telefonodon beütöd, és azonnal ott van a kép. A... Erről beszélek, hogy ők nem élték meg ezt, de mi ott is ragadtunk. Mi ott is ragadtunk. Nem? Hát valószínűleg, igen igen, igen, igen, igen, Kell az izgalom ahhoz, hogy mi beleragadtunk a, a saját a... A saját, pocsonyánkba. A saját pocsonyánkba. A mostani fiatalok beleragadnak a saját pocsonyájukba majd. Uh -huh. Digitális pocsonyájukba. Uh -huh. Uh -huh. Valamibe? Nagy dolog volt csókolozni egy parkba, ugye? Megvan ez az emlék? Meg, meg. Ne szarja, mert telefonon most ép jött egy... Facebook értesítője vagy, nem vannak nekünk, már nekiknek. És többre becsüli, mint hogy saj, meg nem is érdekel. Uh -huh. Más világban. Mit üzensz nekik? Mondjuk azt, hogy nem sokára meghalunk mind a ketten. Azt tudod, Vaj hogy megfogunk. Uh -huh. Ha van üzenet, nem biztos, hogy van. Én a fiamnak is mindig azt mondom, hogy mi azért, ha megnézzük, akkor a, abszolút a... Hát, mi szemmel értünk, ezt már mondtam igen, egyszer, igen, ugye? Minden szemmel. Minden szemre vételeztünk és szemmel mértünk. Igen, igen semmilyen mögöttes tartalmat nem tekintettünk semmének Így van, de így van. Szemmérték alapján dolgoztam. Semmérték alapján. Ha megnézed a 90-es években házakat, akkor nincs száz négyzetméter alatt, és legalább két emeletesnek kell lenni, meg nagy vincének. Ugye ez Na, volt nézvan, a trend? Mert a minél nagyobb, annál szebb, ugye, című film mai fiataloknak. A mai fiataloknak sem lesz egyszerű, ha egyszer szembesülnek a az életbevű problémákkal. Tehát a világ az nem digitális azért. Még mindig nem. Az és soha nem is De az. De mit monddál? a fiaimnak azért mondom, hogy segítsek. Ha háború lesz, fiaim, akkor először lapulsz, utána futsz. Nagyon fontos a sorrend. Leszeneket haza a fiasság? Hát, hogy a túlélés miatt mondom neki? Háború ne legyen sosem, mert az rendkívül ö, minden nemzetnél, minden háborúban, ez az én véleményem. A bátraknak meg kell halni. Ugye, mert a bátor megy elől. Most kezdek bele ennek a genetikai későbbi bizacsapódásaiba. Mit mondanék a mai? Hát a háború, reméljük, hogy nem lesz soha, mert az az szörnyű dolog. Éljenek. Jó, jó, jó. Akárhogy is, de éljenek. Igen, igen, igen, igen, igen. Mászanak, fáram. Csajozzanak, bulízzanak, éljenek, mert önmagában az ekrán az nem elégíti ki az embernek a... Nem értem, megyetjetek vele, csak attól félek, hogy ugyanolyan bumer vagy, mint én, abban a vonatkozásban, hogy az életet olyan értéknek tekinted, amit meg kell élni. És ők már csak megnézik, mert ők is szem alapján működnek. A drognak az elterjedése, az én azt gondolom, hogy a boldogság boldogságkeresésnek a, az egyik legolcsóbb fo formája. Legol, hát nem a legol, igen, a egyik hát formája. Aránylag egyik formája. Az semmi, esetre sem. Nem tudom, nehéz megfogalmazni, hogy mit csináljanak. Okosak ők amúgy. Jó. Sokkal okosabbak, mint mi vagyunk. Azt is lehet, hogy nem hagyunk rájuk semmilyen tanácsot, mert már. Te is mi minden benne? mit mondod, nekik leszarják. Leszarják. Mint ahogy mi leszartok a szülőknek a, Ez is igaz. a mérhetetlen bölcs és uh, kardinális útmutatásaikat. Megfogadtuk? Nem, de egy kicsit egyszerűbb volt, mert tudtuk azt, hogy ellen kell mondani. A lázadás, a, a, a, a tiltak, lázadás az a emberi ösztön. Az az, ösztön jó, jó, csak azt mondom, hogy azért az, az normális ösztönös. volt. Igen. Köszönöm.